Oroszország, Moszkva, Ramenki 43, atombunker. Két hónappal később, júniusban. Az 54-es számot viselő parancsnoki tárgyaló mostanra megtelt. Vladimir Putyin a hosszú fényes asztal végén halványbarna átlátszó függöny előtt ült. A plafontól a padlóig érő műablak két szélére szovjet időket idéző alumínium csipeszekkel még sötétítő függönyt is szereltek. A teremben persze senki sem gondolta komolyan, hogy a föld alatt 250 méterrel szükségük lenne a kilátás illúziójára, de a 70-es évek második felében a bunker belső építészei valahogy mégis ezt választották. Valószínűleg az akkori pártfőtitkár, a mindenről személyesen döntő Leonid Brezsnev gondolhatta, hogy egy bunker ettől lesz otthonos. Putyin most arra megfürdött és átöltözött. Egymás után két csésze kávét is megivott, tiszta öltönyt vett fel és újra nyakkendőt kötött. Az éjszakai órák dacára halványkék nappali öltönyt és pöttyös sötétkék nyakkendőt választott. Pontosabban választották neki mert a Vnukovóról befutó szerelvények egyikével az utazó ruhatára is megérkezett, a személyes szabójával együtt, aki egyben az öltözködési tanácsadója is volt. Hosszú éjszaka lesz, mondta az olasz Brioni divatcégnél karriert befutó Anatolínak, aki Rómából Putyin gardróbszobáiba hozta az olasz pénzarisztokrácia klasszikus eleganciáját. Brioni stílusú, sejemmel átszőtt két gombos öltönyöket vart az orosz elnöknek, és Bugatti vagy Ferragamo cipőket adott a lábára. Mint ma éjszaka is. A Stálin lépcsőn összekarcolt Bugatti cipő negyed órával ezelőtt befejezte a pályafutását, és a szemetes kosárban végezte. Putyin lábára most már egy világos barna, fényesre bokszolt, kézivarrású Ferragamo cipősi simult, a csuklóján pedig a kedvenc és egyben legdrágább óráját viselte, a félmillió euró térő svájci Még Méghozzá a turbográf széria limitált Honeygold nevű ritkaságát. Ebből eddig összesen csak ötven készült. Természetesen ugyanolyan halványbarna árnyalatú krokodilbőr szíjjal, mint a lábán a ferragámú cipő. Az öltözködés, a drága ruhák és a kiegészítők erőt és magabiztosságot adtak a Leningrádban felnőtt proletárfiúnak. Most megfésülködve és felfrissülve ült az aranyhímzésű orosz zászló előtt, amit pár perccel ezelőtt tettek közvetlenül mögé. Így próbálták kitakarni a tényleg borzalmas ízlést tükröző barna függönyt. A kontraszt alig, ha lehetett volna, nagyobb. De nem csak a szoba és közte, hanem az asztal baloldalán ülő katonákkal összehasonlítva is. Mert a másik oldalon, tőle jobbra, öltönyös szilovikok ültek. Az erős emberek között, beleértve a Szent Hármast is, akikkel nyolc szem közt már mindent előre eldöntött, bőven akadtak dollár tíz 10 és százmilliómosok. Öltözködni azért ők is tudtak. De a baloldalon helyett foglaló katonák, hát ők pont azt viselték és úgy, amit örökül hagyott nekik a Szovjetunió. Ízlésben, neveltetésben és igénytelenségben. Durva szövésű mézöld inkabátot hortak, amelynek a zsebére rá volt varva a nevük, beosztásuk és a rangjelzésük. A karjukon tépőzáros orosz minizászló, mintha legalábbis cserélgethetnék az ország hadseregét, ahol szolgálnak. Három egymás mellé vart gomb közül választhattak a nyakuknál és a csuklójuknál, mindössze ennyi volt az egyéni méretre alakítás esélye ezeken a poszt szovjet nem kifejezett tembrioni stílus. A cári világba visszatért Oroszországot a jobbkarjukra vart aranyhímzésű kétfejű sas címer jelezte csupán. Egyébként minden olyan volt rajtuk, még a frizurájuk vonalzó élességű választéka is, mintha a naptár továbbra is 1980-at mutatna. Pontosan illeszkedtek a bunkerszoba berendezéséhez. Vladimir Putyin már öt perce beszélt. Nem eszmecsere volt ez, aztán felelős elnöki döntés, amihez előtte mindenki hozzáadott valamit a saját perspektívájából, hanem diktátum, amit végre kellett hajtani. Autokrácia a maga teljes valójában. A hűbérúr és vazallusai ültek ennél az asztalnál. Katonák, hírszerzők, pénzügyi és gazdasági szakemberek, két szociológus, három marketing szakember, a sajtószóvivő, Két külpolitikai elemző, geostratégák, és még hosszasan lehetne sorolni, ki mindenki foglalt helyet a 40 fős társaságban a hosszú asztal két oldalán. De a tudásukra valójában most sem volt szükség, mint ahogy Ukrajna lerohanása előtt sem. Nem, itt már azelőtt megszülettek a döntések, hogy bárki belépett volna az 54-es bunkertárgyalóba. Három plusz egy, de ma este valójában kettő plusz egy ember elhatározása arról, hogy szerintük merre is kellene mennie a világnak. Az egész világnak. Hogy holnaptól merre fog menni? Vladimir, Igor és Nikolaj. Ők döntöttek. Vladja, Gottya és Kolja, a Leningrádi srácok. Szergei Nariskin, a kémfőnök nem számított. Akkor összefoglalva az eddig elhangzottakat, köszörülte meg a torkát Vladimir Putyin. Összekulcsolt kézzel támaszkodott az asztalon, ránehezedett a könyöke alá söpört kegyszetekre. Miközben beszélt, szokásához híven, hol a plafont nézte, hol maga elé merett, mélyen a papírjaiba, és lassan ingatta a fejét, aztán ide-oda futtatta a tekintetét. De nem nézett rá hosszan senkire, Elkerülte a szemkontaktust, az asztalnál ülők tekintetét. Egyet értettünk tehát abban, folytatta, hogy holnap reggel az orosz néphez fordulok, és tévébeszédben tájékoztatom honfitársaimat a mai északai súlyos következményekkel járó döntéseinkről. Elsősorban a nyugati országokhoz intézett ultimátumról. Aztán kilátásba helyezem a megfelelő súlyú válaszlépéseket arra az esetre, ha a nyugatiak élükön az amerikaiakkal és a németekkel nem engedelmeskednének. A bunkertárgyalóban mindenki néma csendben bólintott, a baloldali katonasor szinte azonos ütemben, mintha legalábbis vezényszóra mozdult volna a fejük. Ha nem engedelmeskednének, sóhajtott fel már csak a szóhasználattól is Nikolaj Patrushev, néma belső ellenállásba menekülve. A jobboldali sor legelső széke volt az övé, a szilovikok közül ő ült legközelebb Putyinhoz. Percek óta a homlokát ráncolta. A nyakát nyújtogatva a felső testét oldalra döntve ült. Látványosan elhúzódott az elnöktől. Szándékosan, csodálkozó tekintettel figyelte, ahogy Putyin egyre hevesebben pökhendi magabiztossággal lovalja bele magát a gondolatba, hogy a merényletkísérlet valójában óriási lehetőség az elhúzódó ukrán konfliktus azonnali és gyors lezárására. A győzedelmes befejezésére. Kész szerencse, hogy így adódott. A nyugat most aztán tényleg hibázott. Putyin a 40 fős talpnyaló közönség előtt egy olyan rövid távú lehetőségbe kezdett egyre jobban beleszeretni, és erről akart holnap reggel beszélni a tévében, ami hosszú távon útját állhatja Oroszország valós érdekeinek. Nikolaj Patrushev legalábbis ezt gondolta, és ezért zavarta egyre jobban ez a hangvétel. Nem a pozíciója a nemzetbiztonsági főtanácsadó szerepe miatt, hanem mint hosszú távon gondolkodó a hazáját szerető stratégát. Putyin a nyolc szemközti megbeszélésen szabályosan kierőszakolt belőlük olyan lépéseket, amelyek Patrushev szerint nem vittek jó irányba. Túl gyorsan, túl messze nyúltak. Putyin túl sokat akart azonnal elérni. Patrushev külpolitikai krédója mindig is az volt, Hogyha a célokat nem lehet rögtön elérni, akkor nem a célt kell módosítani, mint most Putyin teszi a rövidtávú siker érdekében, hanem a célhoz vezető lépéseken kell változtatni. De nem volt mit tenni. Továbbra is azt gondolta, hogy bármit is akar rövidtávon Putyin, az atomháborút akkor is el kell kerülni. Pát Rusev számára ez volt a cél, az egyetlen és legfontosabb cél minden más belefért. Úgy, hogy változtatnia kell a lépésein. Tennie kell valamit. Most azonnal. Azt javaslom, elnök úr, szólalt meg váratlanul, az íratlan forgatókönyvet felborítva, miközben bekapcsolta az elétett mikrofont. Azt akarta, hogy mindenki jól hallja, amit mondani fog. A kezében tartott töltőtől hangosan koppant, amikor letette a fényes asztalra. Azt javaslom, hogy Oroszország nyugati határszakaszán is élesítsük be az atomfegyvereket, és ugyanezt tegyük az összes Belorussziába telepített állással. 2023. júliusában odavittük őket, hát akkor most használjuk is ki a lehetőséget. Putyin egyelőre nem tudta, hogy Nikolaj hová akar kiukadni, hogy miért szakította őt félbe, úgy, hogy összehúzott szemmel, homlokráncolva figyelt, érzékelve, hogy a teremben mindenki felfogta a helyzet rendkívüléségét. Nem így szoktak történni a dolgok. Ezeken a sok szereplős nyilvános üléseken Nikolaj Patrushev soha nem szólal meg, ő mindig egy körrel korábban négy, hat vagy nyolc szem közt fejtette ki a véleményét. Sőt, Holnap reggeltől minden órában lőjünk fel egy koordinációs ballisztikus rakétát is, lebegő állásba, hogy komolyan vegyék Önt, elnök úr. Bár Putyint szólította meg, mégsem nézett rá, hanem a hadügyminiszterhez fordult, aki ott ült vele szemben a középső gombal összezárt kartonkeménységű kabátjában. Nem, de, uraim! nézett végig a zöld becsomagolt ember soron. A katonák egyetértenek velem, ugye? Putyin most úgy szívta be a levegőt, mint amikor Patrushev egy órával ezelőtt megérkezett hozzá a szomszédos 54A szobába, a bakelit telefonok közé. A posztóval borított asztalú műbőrrel kárpitozott szovjet tárgyalóba. A katonák ilyet tekintete ide-oda cikázott Patrushev és Putyin között. Nem volt elvárható, hogy bármelyikük is megszólaljon, ez rögtön világossá vált úgy, hogy a nemzetbiztonsági főtanácsadó folytatta. Megint kiderült, hogy felkészült ember ért mindenhez, ami a területéhez tartozik. A koordinációs balisztikus rakéták olyan jeladókat hordoznak, elnök úr, amelyek segítségével ön az atomrakéták kilövő állásaival másodpercek alatt tud kommunikálni. A koordinációs rakéták Oroszország felett repülnek, és felettünk is maradnak, folyamatosan mozgásban vannak, tehát lelőhetetlenek. Ezek a legvégső teljes mértékben támadhatatlan eszközök ön és a rakétasilók, vagyis a kilövőállások között. Az utolsó, leges legutolsó fokozat az első csapás előtt ha ezt még megtoldanánk azzal is, hogy holnap reggel a beszéd után ön látványosan elutazna valamelyik távoli atombunkerébe, amit biztosan érzékelni fognak a nyugati kém műholdak, akkor ezzel azt érnénk kell Vladimir Vladimirovics, amit ön mindig is mond, ami az ön arszpoétikája. Erőt sugároznánk, miközben a bunkerbevonulást észlelve a nyugati országok, elsősorban persze Amerika, tudomásul vennék, hogy ezúttal valóban komolyan gondoljuk a fenyegetést, és ezzel szétszilálnánk a nyugatiak velünk szemben fennálló összefogását. Megijednének, de most aztán tényleg. Annyira okos, sok lépéssel előre gondolkodó stratégia volt ez, amely számításba vette Putyin indulatait, rövid távú vágyait, de leginkább Patrushev hosszú távú célját és stratégiáját, hogy Vladimir Putyin nem látta át. Nem jött rá, hogy milyen ügyesen és merre terelik annak érdekében, hogy ne a célt módosítsa, hanem a célhoz vezető utat. Csend lett, hosszú néma csend. Igor Szecsin kettővel ült Patruzsev mellett, és miközben mindenki mozdulatlanságba fagyott, ő előre dőlt és ránézett Putyinra, aztán pár másodperc múlva Patruzsevre. A nemzetbiztonsági főtanácsadó elfordította a fejét, és lassan visszanézett rá. Találkozott a tekintetük, és farkas szemet néztek egymással. Szecsin olyan szigorúságot és vasakaratot látott Patrushev tekintetében, amilyet talán még soha. Azonnal megértette, hogy a barátja megint előrébb jár, és ezúttal tényleg életbevágóan fontosnak érzi, hogy amit most mondott, az úgy is történjen. Szecsin bízott Patrushevben, és tudta, hogy minden hiúság, narcisztikusság és felsőbbrendűségi érzés dacára, a megjátszott méltóságon túl Putyin is bízik koljában. Úgy, Úgyhogy Szecsin olyat tett, amit talán még soha, de ilyen széles körben biztosan nem. Tegeződve erősített rá Patrushev érvelésére, arra tolva Vladimír Putyint, amelyre szerinte Patrushev szerette volna. Vladja! Várta, hogy Putyin ránézzen, de az elnök nem mozdult, hanem zavartan tanulmányozta a jegyzeteit. Vládja! tegezte le ismét mindenki előtt. Oroszország ura végre felnézett rá. Bunkert kell választanod. Ennyit mondott csak, röviden, tömören, szinte parancsoló hangnemben, és nem vette le a tekintetét Putyinról. Nézte rendületlenül a szürke fáradt szemet, mert a fényes öltöny és a drága óra, a ferragámot szipő mögött ő persze észrevette az elbizonytalanodó, kimerült barátot, akinek éreznie kell, hogy vele vannak, támogatják, jót akarnak neki. Bólintott felé, aztán kérdőtekintettel pillantott rá, mintha csak azt akarná megtudni tőle, rendben, egyet értünk. Ugye végig csinálod ezt velünk, Vladja? Ladna, mondta végül halkan, beletörődően Vladimir Putyin, és alig láthatóan bólintott. Rendben. Mert hát tényleg rendben volt, egyetértett. Ez volt az ő arszpoétikája valóban, jól érzi ezt, kolja, ismeri őt alaposan. Hiszen az elmúlt évtized mégis mégiscsak az volt Vladimir Putyin számára, hogy a világ egyre ellenségesebb vele, hogy nincs partnerség, nincs adott szó, betartott ígéret, mert a nyugati világvezetői jönnek-mennek, és az újakat nem érdekli a régiek ígérete. Megszegik a mások által kötött szóbeli alkukat, felborítják az erőegyensúlyokat. Felesleges tehát bármiféle kompromisszumra törekedni velük, mert úgyis megbuknak, és az utódaik nem tartanak be semmit. Hiszen a nyugati demokrácia lényege épp ez, hogyha az előző ígéretek elkötelezetjei megbuknak, akkor a győztesek nem tartják be a vesztesek Oroszországgal szemben vállalt kötelezettségeit. A megkötött egyességeket. De hát miért is tennék? Hiszen épp azzal kerülnek hatalomra, azzal a választási ígérettel, hogy újra fogják írni az Oroszországhoz fűződő viszonyukat. Putyin ezért már évek óta úgy gondolta, és a 2014-es krími siker számára végképp ezt bizonyította, hogyha a nyugatról van szó, akkor fenyegetni kell, erőt mutatni, zsarolni, hazudni, félrevezetni, akadályozni, Zavart kelteni, mindent a feje állítani. Csak így érheti el a célját. Csak akkor lesz sikeres, ha úgy gondol a nyugati politikusokra, mint a szavukat be nem tartó gyenge elmélyűek gyülekezetére, akiket meg kell büntetni. A nyugattal agresszívan kell bánni. Gyerekkora óta ez volt az élettapasztalata. tapasztalata. megyek, az Altájba, a családi bunkerba mondta végül újra magához kaparintva a szót és a döntést. Három bunkerja volt, ebből kettő az Uralban, egy pedig a mongol határ közelében, Ongudajban, Kos nem messze, egy Kvarc hegy mélyén. Moszkvától az volt a legtávolabb, négyezer kilométerre. Most Igor Szecsin nézett óvatosan Nikolaj Patrushevre. Néma pillantással kérdezte tőle, jó ez nekünk, hogy épp oda? Miért nem a legnagyobb bunkerba, Koswinski kamenybe az urál északi részén? De Patrushev megrántotta a vállát. Végül is nem mindegy. Valami ilyesmit üzent a mozdulata. Rendben, jó ötlet, elnök úr, hagyta abba a nyilvános tegeződést Igor Szecsin. Kos Agacs közelében Ongudáj valóban a legjobb választás. Fejezte be a sakjátsma következő lépését a multimilliárdos rossz nyelvt vezérigazgató. És amikor már mindenki azt hitte, hogy ezt eldöntötték, hogy akkor tiszta a helyzet és ennek a megbeszélésnek vége, hiszen tudják már, hogy mit kell tenniük, akkor váratlanul megszólalt Szergei Nariskin – és nyilvánosan törlesztett a korábban nyolc szem közt elszenvedett megaláztatásért. De természetesen, Vladimir Vladimirovics, ennek Oroszországban nem szabad kiderülnie. Az orosz nép nem tudhatja meg, hogy ön elhagyja Moszkvát. Csak a nyugat jöhet rá a kémműholdjaink keresztül. Egyébként az emberek megint elkezdenék önt papázni. Azt gondolnák, hogy gyáva, hogy megijed. Övön aluli ütés volt, de a bunkertárgyalóban mégis mindenki pontosan tudta, hogy a hírszerzés főnökének igaza van.